Setan, jin, hantu sedang lari kabur semua Begitu mendengar azan Langsung makin Yang sedang duduk depan TV Begitu mendengar azan Matikan Langsung bangun Langsung makin Allahu Akbar Allahu Akbar Langsung makin Karena kalau dah selesai azan Setan datang balik Ketika azan berkumandang Lari semua setan-setan Lari semua hantu-hantu Lari semua jin-jin Makanya dicari muazzin yang suaranya yang paling keras Yang paling tajam Yang paling kuat Allahuakbar Allahu akbar. Allahu akbar. Oh. Kata anjing melolong karena dia menengok setan hantu lari pontang-panting. Ayam bisa nengok jin, keledai bisa nengok setan, anjing bisa nengok setan. Makanya suara keledai, suara ayam berkokok, suara. Kenapa? Karena fulfil kornea mata mereka nih bisa menengok. Pak Ustaz saya ingin nengok setan, agantilah pakai mata ayam. Ya bundi milikkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka jangan tunda-tunda. La tuakhir amalaka ilal ghad, mata qadir anta malahul yaum. Jangan kau tunda-tunda amalmu besoklah, nantilah, nantilah. Selama kau bisa melakukannya hari ini. Apa yang bisa kau buat sekarang? Laksanakan. Kau salat sekarang. Kau mau puasa sekarang. Kau mau berhaji sekarang. Selagi masih ada. Umur ada, badan ada, duit tak ada. Duit ada, umur ada, badan tak sehat. Badan sehat, duit ada, umur tak ada. Umur ada, duit ada, badan sehat, tapi kesempatan waktu tak ada. Maka ketika ada laksanakan, jangan tunda-tunda. Badan sehat, langsung ambil wudu. Idza kuntum ila shalah, faqūmu shalah, faṣillū wujūhakum basū mukha. Ketika basuh muka, maka keluar dosa dari biji-biji mata. Masuk air ke mulut, keluar dosa dari celah-celah mulut lidah lidah. Keluar dosa dari hidung. Ketika tangan dibasuh, keluar dosa dari celah-celah jemari tangan. Disapu kepala sampai ke lubang telinga, keluar dosa isi kepala sampai keluar ke lubang kening. Disiram kaki sampai mata kaki, keluar dosa-dosa kaki. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya Allah ingin bukakan hijab, Allah tunjukkan kepada engkau. Nampakmu dosa itu mengalir dalam aliran air hudu bersih Setelah itu kita minta kepada Allah Muka sudah bersih Tangan sudah bersih Mulut sudah bersih Allah maja'alni minatawabin Jadikan aku orang yang bertawan Waja'alni minal mutatahirin Jadikan aku orang yang mensucikan diri Waja'alni min ibadikassadi'in Jadikan aku orang yang soleh Sekarang orang banyak berhudu tak berdoa Lupa Habis hudu Tak apa katanya Allah menjalanimnat taubatin, menjalanimnat muttaqhirin, menjalanimnat ibadika salihin. Jadikan aku orang yang bertaubat, karena dosaku banyak. Penjalanimnat muttaqhirin, jadikan aku orang mensucikan. Kenapa? Badan sudah suci, tangan sudah suci, kepala sudah suci, kaki sudah suci, tapi hati belum suci. Mau jalanimnat muttaqhirin, mau jalanimnat ibadika salihin. Jadikan aku hambamu yang saleh. Kena orang yang saleh saja yang dapat doa orang-orang salat Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh Tapi di antara Solat ke solat ni godaan Banyak datang Macam-macam godaan Dulu godaan orang Kalau mau berzina Perempuan datang menggoda Kalau mau buat dosa pergi ke rumah orang Cerita aib orang Sekarang setan hantu datang ke rumah kita Masuk ke ruang tamu kita Masuk ke kamar kita Masuk ke kantong kita Masuk ke HP kita Dalam bentuk Samsung Dalam bentuk Nokia Dalam bentuk Oh kalau gitu kita campakkannya campakannya Jangan Dipakai dia untuk mengingat Allah SWT HP, kamera, mikrofon, listrik Ini bukan punya orang Islam Ini punya orang Barat Ini bukan punya orang Arab Ini punya orang Amerika Punya orang Jepang tapi kita pakai dia untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pakai, dia macam pisau. Pisau ini matanya dua. Kalau dipakai untuk memotong ke bawah, motong ayam, motong itik, motong kurban, dapat pahala. Tapi kalau dipakai untuk memotong urat nadi, memotong leher, putus mati. Begitu juga dengan alat ini. Ini alat. Apa hukum mikrofon? Mikrofon ini alat. Dipakai dia untuk ceramah Dapat pahala Sampai suara ni ke telinga Bapak Ibu Bayangkan kalau ceramah tak pakai mikrofon Mana mau ceramah Okey alat Tapi dia bisa menjadi alat yang baik Dia bisa juga menjadi alat yang tak baik Kapan dia ini menjadi alat yang tak baik? Dipakai untuk menyanyikan lagu-lagu metal Lagu-lagu hantu Lagu-lagu setan Lagu-lagu zina Lagu mana lagu zina? Cinta satu malam Malam 17 Agustus kepada Bapak RT RW itu masyarakat harap datang ke Tanah Lapang Kita akan mabuk semalam suntuk malam ni Dengan menyanyikan lagu-lagu Apa khabar Bapak RT RW? Metal Melalaikan daripada Allah SWT ta Tapi kalau dibuat dalam bentuk pengajian Kumpul semua pakai baju putih, celana putih, muka putih, roh putih, sendal putih, baju putih, jilbab putih, semua putih di tanah lapang dia buat berzikir astaghfirullah <Sess> rabbal baraya <Sess> astaghfirullah <Sess> minal ghataya orang kami begitu banyak ya Allah. Dulumbung Tomo meneriakkan Allahu Akbar ya Allah. Dulu Jenderal Sudirman meneriakkan Allahu Akbar ya Allah. Demam-demam dalam keadaan malaria dia di tengah hutan ya Allah. Demi kami merdeka ya Allah untuk mereka semua. Allah magfirlahum warhamhum. Pakai okay, mikrofon maka dia sebagai alat Direka disud, akhirnya diedit masuk ke internet www.google.com. Semua menjadi alat ini akan menjadi amal jariah Amal, amal Setelah kita mati Tinggallah ini semua Tinggal lagi malaikat Tinggal menengok Tinggal amal baik Amal tak baik Ada kiri Ada kanan Ada hitam Ada putih Ada dosa Ada pahala Semuanya akan diminta tanggungjawab di hadapan Allah Faman ya'mal mithqa la khairan Ya Allah Sebesar biji sawi Sebesar butiran debu. Sebesar tapak kaki semut yang hitam. Di atas batu yang hitam. Di tengah malam yang kelam. Di tengah samudera yang luas. Tak pernah luput daripada pengawasan Allah SWT. Akan didatangkan. Walakadajitumu na furada. Kau akan datang menghadap Allah dalam keadaan furada sendirian. Kamalapanakum awalamara, sebagaimana kau dulu dalam perut makmu sendirian. Kau lahir dalam keadaan sendirian. Dan kau pun akan menghadap Allah sendirian Kawan di warung kopi, kawan di naik nightclub Kawan di warnet, kawan di karaoke Kawan di semua yang dulu katanya Oh friend, kenapa begitu cepat kau meninggalkan kami bro Menangislah kawan itu mengenang meninggalkan Kenapa kau cepat betul Kau sedih kenapa dia nangis Hutangnya belum dibayar kenapalah kau cepat mati friend kata kawan satu lagi enggak ada lo, long, enggak longgaramir apa yang bisa dia bawa menghadap Allah SWT kalau pernah bangun di tengah malam tapi bagi yang sudah menikah jangan bangun sendirian yang lajang-lajang bangunnya sendirian Allahu Akbar tapi yang sudah menikah diajaknya istrinya bangun diambilnya air dipercikannya ke wajah bininya bangun Nanti kalau nikahnya sudah 20 tahun Wah, kalau yang pengantin baru baru nikah kemarin. Wake up my honey. Wake up my darling. Jangan juga bangun. Bangunlah. Begitulah mereka ingin menyelamatkan yang sudah menikah, yang belum menikah jangan. Ini banyak nih anak-anak lajang nih, belum nikah lagi. Di WA-nya saya, Pak Ustaz, apa hukumnya uh, tahajud call? Tahajud call apa? saya miskol pacar saya yuk sholat yuk la ilaha illallah tahajud rajin pengajian rajin tapi masih pacaran ini orang hijrah pasrah tapi tak rela namanya hijrahnya belum utuh, kok kalau mau hijrah hijrah total, jadi pak ustaz hubungan kami sudah lama, putuskan buanglah mantan pada tempatnya jangan lagi hubungan, -hubungan sama dia putus, buang nomornya buang hapus dia dari delete dia dari FB. Sudah saya buang semua Pak Ustaz. Terus digantinya nomor baru saya ganti pula nomor baru. Eh sama itu sama. Putus total. Ya ayyuhalladzina amanu ay orang beriman, udkhulu fis masuklah engkau ke dalam Islam ini. Kaffah total, jangan setengah-setengah. Hayya ur